Josu txaburu dugu gurekin, gure eskuko bozera maia, zermoros Josu. Haur eta arduraz beteta, e, Fiko bako ba, ekimen honetan, espaita ardura txikia, duela urte hemen gure esku jaio zen, eta aurgatuz baita ere adierespen politiko batekin eta eta gure ausnarketeekin ba, Euskal Herritarrokin eta partekatzeko bai arduras beteta. Zorionak emon beharrean gaudea 10 urte bete dituzu ere andu bezala duela 10 urte hemenche bertan juntatu sinaten gure eskuri sorrera emateko Zerren aritik sortu zen gure esku zer nun nabaritu zen behar hori holako herritarren sare bat sortzeko. Ba nikuste bere garaian e, zegoen behar horrek jarraitzen duela gure gizartean. Eta gure eskuk eh, aukera zabaldu du anistasunari eh, erantzun transversalagoak eta zeharkakoagoak emateko desberdin pentsatu harren elkarri begiratu eta hitzegin eta, eta adostu dezakegun esparru bat eta, eta badakit, batzutan ere laba, biskabat, ez daten digutela bat Ba, amable egiak ez ote garen, ez da? Baina, baina gure ustez e, amable izateak ez du mugarik. Eta gauza serioenak, sakonenak, eta estabidazutsuenak eraman daitezke. Baina azerrearen gainetik beti ere adostasunen bila arituta. Beraz, e, Jakin badakigu erakundeek, alderdieek eta inbat e, ba, eragileek euren mugak badituztela, horrelako lanketan aritzeko, baina horiek euren mugak dira, gureak ez dira. Eta horregatik libre esaten dugu, hamar ba, urte bada gure esku sortu zala, baina beharrak e, jarraitzen duela. Amar rote hauetan erraten zenuen aserreari es egin diozue nola baitere eta biziki irudiko loretsua erakutsi duzue, ba, eginditu zuen ekimenez berdinetan, aipatzen genuen ez da Euskal Herriaren iruditeria kolektiboan geratu direla ba, gizakatea, Eskoziaren Eskoziako herreferendumaren alde egin zenuten mosaiko hori, herreferendumak eta bestein bat ekimen. Nolako valorazioa egiten duzu amargarren urte horretan, nola oroitzen duzu iragan urbilau? ba iraganari begiratzeko bi modu dela iruditzen zait. Bata da iragana gellegi magnifikatuz eta horrek etorkizuna irudikatzeko lekua estutu egiten du. Eta, eta beste bada bizka bat gure jarrera horretan dago eta da e, esatea e, gaur puntu honetara iritsi baldin bagara izan dala e, iruditeria horretan sortutako mugarri gusti hori esker Eta esken batean beste modu batea esan da, buru prozesuaren tarteko helmugak izan dirala. Eta lasterketa horretan jarraitzen dugula, zi oraindik benetako arrezietara eskara iritsi. Iristeko urratxak ematen ari gara. Beraz, eh, nik esango nuke eh, apaltasun osoz, baina eh, erabakitzeko eskubidea duela amar urte, eh, bueno, etzen haini erresa. Naturaltasunez ez, itzegitea. Eta gaur egun ostera, hemenan eta bazter guztietan honetaz itzegiten da, ez da baidatzen da, adostasunak lortzen dira, desadostasunak agerian jartzen dira. Egozti hori aurre bauzu, aurre bauzu ondia dela. Se azken batean hortaz e, eta horren bueltan jaiozen e, gure esku. Eta da esaldarrikatu eta bai ostera egikaritzeko euskal herritarron erabakitzeko eskubidea. Arteko elmugak aipatzen dituzu eta bukaerako harresi handi hori non dago harresi handi hori nola du gaur egun gure eskuk harresi handi hori nazioarteko ereduak ikustenetan zuteten ibili gara gaur agintz eredu ezberdinak bakoitzak bere moduan ikaritu ditu edo egikaritzen ari da nazioarteko prozesuak non dago harresi handia ba seguruenik arresi bakarrak ez daude, bai harresiak daude eta Arresiak, e, arresia ke arresia izatea garrantzitsua da, baina are garrantzitsuagoa ba da arresi hoietara iristen garennean. Zer nolako jokamoldea, zer jarrera eta zernolako nolako estrategiak e, bueno, partekatuko ditugun. Esango dugu eta esaten ari gara, e, guretzako e, burujabetza eremua, eremu estrategikoa da. Eta Euskal Herri Luze Sabalean burujabetza klabeetan Eragi asko da biltzala. Asko eta asko. Eta bakoitza bere e, sektorean, bere alorrean, bere ere eragiten. Igual iristen ari da garaia, baita ere estrategia partekatu bat guztion artean gauzatu dezagunse. Hori izan daiteke, e, bueno, ez da git, e, elementu bat. Ba, piztu dezakeena. Euskal herritarron atxikimendua baita ere, buru jabetza osoa lortzearen bide horretatik. Beraz, e, bi plano bereizitko nituzke, alde batetik, badago, e, bueno, arrezioatzuk estatuek ipintzen dituztenak, baina aldi aldiberean ere esaten ari gara eta gaur ere esango dugu, e, nazio artean ere asko dagoela jokatzeko datozen urteetan. Eta Eskozia bere bidea egiten ari da, Irlanda berea, Korsika berea, Flandria, ez? Katalanek ez dira kieto geratuko, ez? E, Guk ere ez daukagu asmo hondirik geldirik geratzeko. E, beraz, ikusi behar da, ez? Ikusi behar da, eta, eta seguruen igainera e, orain arteko e, nazio duen e, iritzia e, ba, gure, ez? Hau da, araso moduan ikuste hau, Ez? Euskaldun hona arazoa. ez dauk edu arazorik. Euskaldunok nahi duguna da erabaki. Eta erabakitzeak ez gaitu zatitzen, erabakitzeak indartsuago egiten gaitu. Beraz, guk arazorik ez du guzten inondik. Arazoa da ezin boskatu izana. Baina, bueno, ba, igual astertu beharko dira argitasun legeak Europan, edo beste tresna batzuk, zeinetan sujeto politiko batzuk. Momentu batean erabakitzen badute, alako edo bestelako harremana izatea gainontzeko herriekin, hori balekoa izan dadin. Beraz, hor badago asko jokuan eta asko jokatzeko. Erabakitzen eskubidearen eskubidea, bera. Jarri zenuta mai gainean duela urte Euskal Herrian ba, askotan independenzia, bera aldarrikatzen zen herri batean erabakitzen eskubidea. Jarri duzu aurrean zuek azken urte hauetan eta ipatzen zenuen Europan amagunea ba, sortu daitekela legediaren aldetikolakoak lortzeko E, ikusten duzu, modurik, frantses eta espainiarra estatuek erabakitzeko eskubidea erabiltzen duzteko? Nik erantzun honi, edo kaldera honi erantzuteko, e, entzule guztiei, e, pentsaraziko niak ipixke bat, ea e, posible ikusiko zuten, gaur egun dauden, eh estatuen birmoldaketak edo gaur egun ditugun aurrerapide guztiak bizitzako esparru guztietan eta ea hori duela 10 urte aurre ikusterik izango genuen edo ez. Sarri askotan e, blokeatu egiten garela iruditzen zait, bai? Eta gehiegi inguratzen garela e, egungo markoetan. Murkhaitza prozesua gurea eta herri guztiena eraldaketa prozesua da. Eta eraldaketa bideratu egin berda eta eraldaketan presente egon berda. Beraz, e, zer izango da kamar urtetara, ba seguruenik izango da e, herri askori edo estatu askori interesatzen zaizkien hainbat eta hainbat elementuren baitan hartuko diran erabakiak. Ez hainbeste E, zein ikalte edo, edo zein gataskatan edo zein aferetan sartuta dagoen. Beraz, nik hemen aldarrikapen bate ingo nukena da gaurko e, markuak, gaurkoak baino estirala, bi diferenteak izango dirala eta kasu honetan ere bi jarrera badaude. Batada, egotea, markuak aldatuta ea markuren batetik sartzerik e, dugun, eta bestea da, markoien aldaketan aktiboak ilan egitea. Eta gure horretan dago. Hortxo, eraz, aktivokilanean jarraituko duzue, lehena ipatu duzuen buruz txikien, sare hori horieiten eta mm. bertzeekin bide askotan, mila askar gurekin izateagatik jozuetxe guru gure eskuko bozeramaia eta zorionak? Ba, eskerrik asko, zuei, gurekin kontatzearen eta zorionak ere hartuta, eta eskemola dan errepikatzen nahi nahi moduan, zein egun nederra izango da gure eskuk agurrezango diona euskal herriari eta euskal herri Ze justu egun hori izango da, zorionakoak izango arena, enzuzenerera bakitzeko eskubidea egikaritu dugulako. Ezkerrek auskusu. Alabe di mila eskai errongizan.